A 2019. október 30-a van, szerda, 6 perc mulat reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János szóra sem, vagy szóra nagyon is érdemes műsora. Megfelelő rész aláhúzandó a kísérleti műsor, december 20-án utolsó adás, utána offline. Helyet online. Vagy valami. Megfelelő rész aláhúzandó. Offline, online, valami. A műsor 14 évvel nem, felette is igen korlátozott mértékben ajánlott. Két telefonszámon lehet elérni, 061-489, és 0636771161. Ha azt hallották, hogy menet közben elbizonytalanodtam, akkor jó hallották. Ma már elkezdek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 Csak azért is érdemes lesz telefonálniuk, mert egyébként ezt a bús komor zenét kell majd hallgatniuk. Így kora reggelt. Ma a 2019. október 30-a szerda van, 9 percsel reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Borultég...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 és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló dörödöm-dörödöm törvény, dörödöm-dörödöm bekezdés, dörödöm-dörödöm pontja alapján az új polgármester megválasztásával szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselőtestület további legfejebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet.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 Szöveg Talós István korábbi főpolgármester részére a törvény alapjájáról 3 havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül megfizet további 3.888.963 forintot. Végkielégítés címen. összesen 7 millió 770 7926 forintot kap illetve elkapnak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 Karácsony rengeteg valótlanságot és badarságokat mond, de ha ráolvassák, Mártis szerepben labírozza magát. Majd végül Karácsony patkányűben bemutatott szürreális fájtyoltánca olyan kijelentéseket tenni, amit idézet nem lehet. Emlékezhet ön is a 2018-as, mármint ez Baranyai Gábornak mondja, 2018-as majd hétfőn bebiciklizem én a miniszterelnökség sztorira, aztán másképp történt. Az ilyen mondatok mindig elbizakodottságot, vagy látás fejlelmet tükröznek, hát ebben nem kicsit tévedett egyébként Tarlós István volt főpolgármester.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 Mondat jut eszembe, ami a tanú című filmből, Bacsom, hogy egy brancs ez. Hát, hogy akasztod, a gombócot is megette, egy, ez. De egy brancs ez. Ne haragudjon, ki... csak ez én, jutott. Én nem szettem, de... de ki, ki, ki képez kivel egy brancsot? Hát a, most a karácsony rögtön az volt az első, hogy a tarlósnak a, a végkielégítését vég rendezzék meg mindent és közben így szidja a tarlos a karácsony. Szóval én tudom, hogy én nem már le akarta rakni, de azt el nekem, hogy van-e egyetlen egy elképzelés, vagy bármi, ami a fejében van, hogy ezt vajon karácsony Gergely miért is tehette meg? Hát szerintem azért, mert most annyira nagy lelkű akar lenni, vagy én nem. Én nem. Szóval ez az, e, ez hogy nagy ez... lelkűség? Nem, ez nem nagy lelkűség, sajnos ez, ez nem micsoda lelkűség. az ön szemében, azon túl, hogy egy branch.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 La és 0.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 Legelt kapcsolatban is mondanék pár szót, de előtte annyit mondanék, hogy én nagyon fogom sajnálni, hogy, hogy a rádió frekvencián nem fog szólni, mert én az életmódom kapcsán...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 nem követtem olyan nagyon-nagyon-nagyon részletességgel, de a, a sárdobálást, ami itt a kampány során zajlott, láttam tarlósnak egy-két őrületes megnyilvánulását. Nagyon-nagyon-nagyon zavart. Egy, egy dologtól félek, és erőteljesen félek egy dologtól. Az attól félek, hogy nem maradjon karácsony működése,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 Orbánt ö, ö, nyilatkozni a, az önkormányzati választások után egy teljesen más, egy markánsan más ö, ö, hozzáállású, habítusú embert ha mutatva. Ha, ha hallgató az... volna a turizmus kongresszuson, egyáltalán, ön, azt egy dolgot értek, ön békét szeretne. Azt, hogy azt a békét, amit vágyja, ezekkel az eszközökkel meg lehet -e teremteni,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 ahova önöket sok szeretettel elvárom. Tehát november 4-én, hétfőn este fél nyolckor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Értek ez, ez Ezek a gesztusok, ez az extra speciális kiemelt fizetés, emelés, nem fizetés emelés, hanem kielégítés. Egyszerűen nem értem. Nem értem. Jó hasonlat, amit mondott, hogy mi szerint...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 tiszteletben tartom, legfeljebb nem értek vele egyet. Ez igaz, és én sem értek egyet és te látom csak, hogy ez egy gyerekes megmozdulás volt. Gyerekes ö, ö, ö, nem is tudom, hogy tudnám kifejezni magam, ö, de már láttunk ilyet ö, karácsonytól többek között ön felé is ez a mérhetetlen tisztelatlansége. Hát, legalább ö... annyit írjon vissza, hogy nem érek rá, dolgom van,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 Ö, érzem, igaza van, igaza van. Ö, Sajnos egyelőre nem tudok ez fizetni ez neked azért, hogy jókat beszélgessünk a műsorodban, de a választás közeletében egyre nagyobb szükségem lesz a támogatásodra, a szeretetedre és a megbecsülésedre. A következő ajánlatot adni az FJP művészeti szolgáltató BT-nek, ha idén össze Budapest főpolgármesterre leszek, így Puzsérre. Robert, rendelek havi négy órát a nagyszerű műsoratban, és nem is olyan nevetséges összegekkel fogom kiszúrni a szemed, amiket ezek a filéres, Fideszes és MSZP-s disznok vilítanak. Az Újpestelapest szemlőincel a az a uglóval és a város legezérettével kötött reklám szerződését helyébe, egy tripla ajánlatot teszek le. Nem fogom a Budapesti egy pénzét hülyeségre költön, amikor ilyen kiváló lehetőségem lesz arra, hogy reggelenként jókat Minden Mindegy annyit kérek, hogy az októberi választási, hetent egyszer velem is úgy mint karácsony vagy a szintén parkolási botrányba a, polgármester, a Fideszes Bácskai Jánossal. és Jelenleg nem rendelkezem a befizetett adok felett. Végére, hogy a győzelme után közpénzben fülöztelek majd, te lesz a hazai rádiózás Tiborcítványa, és csak számláznod kell, meg a finom nyelveddel kényeztetned ott, ahol kérem. Ebben te vagy a legjobb, a referencia munkáid nagyon meggyőzőek. Igérem, soha nem hozlak olyan kellemetlen helyzetbe, mint a pohátlan karácsony, aki hónapok így nem fizetnek, meg a műsorodban kell panaszkodnod, hogy végre pénzethez. Amire az volt a reagálás, hogy erre nem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 de az is lehet, hogy abba az egybe. <gül> ö, nem sem nem mindig tudom hallgatni a műsorát. De nem, itt, Já, de most nem kell, kész, kész, itt van, de elmeséltem önnek, visszavittem önt egy fél évvel. De, igen, de akkor is azt reagálom, és azt mondom, hogy ebből ezt az embert, tehát, hogy ö, semmilyen módon nem kell vele kapcsolatot teremteni. Semmilyen módon. Értem, tehát de még, ennyi még sem hangzott. A... Hogy... Jó, csak gondoljátok.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 Talán három hete, talán egy hónapja nem tudom, hogy mit művelnek. Jó reggelt!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 Másból kellene, másból kellene táplálkozni, önnek nem klászak, abból kellene. Ennek van gyereke? Van.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 egy és egy hat egy még egy negyed órán keresztül, aztán 8 óra után más témára térek át. Fél kilenc után Nemes Gábor a pedig taxi értem, hogy elvigyen az átévbe. Minden nap kis december 20-án legalább is itt a 98-on utolsó adás. November 4-én hétfő este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Akvárium Klub volt lakájában a belépés dítalom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon jó, hogy visszahozta ezt a Uzsér -Robertes dolgot, meg ezt a karácsony dolgot, és az jutott eszembe, hogyha így a választási sikere után önnel ilyen hálátlán volt a karácsony, nem tudok jobb szót, akkor a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 de hát ha maradt még épp testfelületem akkor istenem nem tetoválás lesz rajta, nem ez null egy és 067hé egy hat egy távolájon hogy hősi hűsi púzba, púzba merevegyek vagy bármilyen púzba mere vegyjek ahogy Rangoskati férje mondta. Pszichodráma högyé is uraim 06148 és 0636771161. Jó eleget! Jó kívánok! Bennem is kavarognak gondolatok uh, itt a klímaváltozással kapcsolatban. Már akkor feltűnt, amikor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 Mondja meg. Például két nacia pont kritikai él le ezt, hogy hogy lehet az, hogy egyik nap a támogatás megvonását sejtetik, a másik nap a, a városléget leállítását nem teszik lehetővé, vagy valószínűtlennek állítják be, majd pár nappal később elvileg elképzelhetőnek tartják. És pont ezen. Hát ezt nézett, hogy ez most milyen ellenmondásban egymással. Hát is egy ilyen gesztus volt. Ha, gesztus, ha, geszt, ha igazán gesztus lenne, az, az, az mutatná, hogy holnap csütörtökön 8 óra 4 perckor György Javis Benedek, a Városliges ZRT vezérigazgatója megszólal. Ha nem fog megszólalni, akkor erőteljesen gondolkodjon el ezen.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 13. óta el 17 nap, ő mit tapasztalt, ami érdemi? Csak gesztusokat, ezzel kezdtük. Tehát én a gesztus szóra rezonálok most ezzel a bevezetővel. De milyen gesztus tapasztalt még? Hát például az is egy gesztus, hogy nincsen demogóg támadás. Demogóg támadása tesszét. mi jelent?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 Azért nem az volt, mert ez sokkal inkább területi sajátosságokkal bír, mint egy országgyűlési választás. Sokkal inkább. De azt a beszédet, ha szövegét felidézi, akkor abban várospolitika viszonylag kevés van? Hát ez igaz. De hát ez a 17 nap azért arra kevés volt, hogy konkrétumokat soroljunk hűvös halomba. Ez a 17 nap arra elég, vagy...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 A rengeteg mondani valam lenne, de nem annyit azért, nem. De most itt a vége felé. Az, azt vettem észre az elmúlt évben, hogy az önkormányzati választások egyre inkább átmennek politikai választásokba, és hogy tulajdonképpen akkor ezek a városi önkormányzatok egy egészséges pártbizottságok, ugye? Nem tudom, lehet, fogalmam nincs. Tudom. Hát én azt értem, hát most csak erről szól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 Egyáltalán nem a Jó, ha meghallgatja Nider Müller Pétert, akkor ott nem egy pár bizottságot hallott. Ha Baranyi Krisztinát meghallgatja, nem egy pár hall. Ha Fekete Gyűr András hallgatja, akkor a pártfőtitkárát hallja. Egyre inkább a pártfőtitkárát, én a magam részéről futva menekülök a momentum elől. Jó, nekem csak ézdött az érzés. Értem, de de erre erre lennem. erre megkéne találni mindazt, ami ezt bizonyítja.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 Úgyhogy csak ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, viszonkállásra. Nyelvem hegyén van egy másik történet is, de azt megtartom magamnak elsősorban azért, mert mindent el kell követnem annak érdekében, hogy az érzelmeim ne vigyenek rossz irányba. Nem csak akkor, amikor állandóan magamról van szó, hanem amikor másról van szó, akkor sem. Jó reggelt! Szép jö kívánok, Sándor Flórián vagyok. Jó reggelt! Karácsony Gergely, lehet, hogy kapcsolatban lehet egy megjegyzése? Hajde! Uh, a helyet, hogy a sebeig nyalogatja, nem kellene egy picit magába nézni ezt önnek? Milyen vonatkozásban? Uh, hát, hogy miért nem ír vissza Karácsony Gergely? Mert azért nem, nem tudok nem... önnek válaszolni, mert 13-án még visszaírt. 13-án még fölvette a telefont. Önnek mi a magyarázata arra, hogy 18-án már nem tette? Hát én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 Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb 68 településen kezdődhetnek a gyermekétkeztetés feltételeit javító konyhafejlesztések összesen 2 milliárd forintos kormányzati támogatással. Erről tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter a távirati Kiemelte, hogy a 2015-ben indult pályázatnak köszönhetően, így eddig már több mint 550 településen, mintegy 14 milliárd forintból újulhatnak meg gyermekétkeztetés szolgáló konyhák és étkező Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésnek köszönhetően ma már minden gyerek, akár a szünidőben is, meleg ételhez juthat. Erre a célra a jövőre több mint 82 milliárd forint áll majd rendelkezésre, amely 50 milliárd forintos növekedést jelent 2010-hez képest tette hozzá, ezzel párhuzamosan országszerte újulnak meg vagy épülnek, a gyermekétkeztetéshez étkeztetéshez szükséges konyhák, étkezők és helyiségek is. Emlékeztetett rá, hogy az idén tavasszal közzétett felhívással akár 40 millió forintos vissza nem térítendő támogatást igényelhettek a települések. A támogatásban részesülő önkormányzatok listája a kormány.hu oldalon érhető el. A halálos balesetek száma miatt figyelmeztetnek, mintegy ötvenen haltak meg közúti balesetben októberben, ez a szám kiemelkedőnek számít. A helyzet nem javult az elmúlt hetekben sem. 2019-ben eddig 477-en haltak meg közúti balesetben, kevesebben, mint az elmúlt években. Az előző hónapokban azonban jelentősen megugrott a halálos balesetek száma, közölte az országos rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztályának vezetője. Oberling József azt mondta, hogy ezek több mint 90% a figyelmetlenség, szabályszegés és felesleges kockázatvállalás miatt történik. Véleménye szerint mindenkinek el kellene mennie egy vezetés technikai tréningre. Megtanulható, hogyan kell reagálni bizonyos közlekedési szituációkban. A rendőrség a közelmúltban a balesetek megemelkedett száma miatt vörös kód figyelmeztetést adott ki. Megszavazta kedden este a Londoni Alsóház a konzervatív kormány indítványát az előrehozott parlamenti választás kiírásáról. Ha a törvénytervezetet a felsőkamara a Lordokháza is jóváhagyja, ami szinte biztosra vehető, akkor az egyesült királyságban a kormány indítványa alapján december 12-én tartják a választást. Az Alsóház 7 órás vita után, harmadik olvasatban 438 húszarányban arányban hagyta jóvá javaslatot. Ez a szavazatarány arra val, hogy számos ellenzéki képviselő tartózkodott. Csődbe juttatta a tudósokat egy túl messzire repült sas, száz számra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért roaming szolgáltatást igénybevevő steppe sas. A számla akkora nagy, hogy az egész intézet csőd közelbe került. Min az steppe sas általában az Oroszországban lévő Hakaszföldi Köztársaságban, illetve a közeli Kazasztánban szokott repkedni, és a lábára erősített készülékkel sorra küldi a földrajzi koordinátákat tartalmazó szöveges üzeneteket a madár mozgását követő tudósoknak. Ám az utóbbi hetekben Min olyan kazasztáni körzetek repült, ahol nem volt térerő, majd a SAS hirtelen elhatározással berepült az otthonától több ezer kilométerre lévő Irán fölé, ahol viszont már volt mobil hálózat, és így a korábbi hetek adatait sok-sok SMS-ben Méregdrágán az átlagár közel 30 szorosáért küldte az adatrögzítő Oroszországba. Min elköltötte az összes SAS mozgását követő projekt teljes költségvetését. A tartók kutatók közösségi gyűjtésbe kezdtek, és és a töltsétek fel a SAS mobilját akcióval, már több mint 100 ezer rubelt, azaz közel fél millió forintot gyűjtöttek össze. A tudósításokból az nem derült ki, hogy Min pontosan hány rubelt SMS-ezett el. de tenném hozzá a kutatók erre pénzgyűjtésbe kezdtek a kontákte közösségi hálózaton összesen 100 ezer rúbert, 464 ezer forintot kívántak összegyűjteni az adománygyűjtő akció sikeresnek bizonyult, még a hírekbe is bekerült így ki tudták fizetni a tartozást később a kutatók által használt Megafon mobilszolgáltató szolgáltató megígérte, hogy visszatéríti Min iráni SMS-einek az árát, plusz kitalál egy különleges tarifát, hogy olcsóbbá és kiszámíthatóbbá tegye a vándorlósások követelésének a költségét. Ezt a hírszerkesztő figyelmébe szerettem volna így utólag ajánlani. Arra szeretném kérni Horváth Pétert, hogy most hívjon fel. Ne felejtsék, november 4-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájába. November 4 e hétfőn este fél nyolc. Péter!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 Teljesítés igazoláshoz kötött, amiben ön, illetve önök, te pontosan tudjátok, tudják, hogy én mindent elkövetem annak érdekében, hogy az október teljesítsem, ez azonban rajtam kívülálló okok miatt nem sikerült.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 és én szívesen felajánlom az önkormányzatoknak, hogy ők döntsenek, de jelen pillanatban a, fü, a fülük. Mit, mit nem mozgatnak? Nem az egy, a fülük botját. A fülük botját sem mozgatják, már márpedig lenni, itt ugye pénzről is van szó, el kéne tudnom dönteni, hogy én most az októbert kiszámlázza-e vagy sem, amit egyébként én teljesítettem, hozzátéve,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 Igénybe, mert holnap nem tudunk ez ügyben még semmit csinálni, ezt nem, leszek nagyon korai. A jövő hét azért, mert nem vagyok itt volna, én külföldönből, de 11-től bármikor éjjel-nappal rendelkezésére állok a tanítva úrnak is, meg a délurnak is, és megyek, és oda az e -e -e irodájuk. Ezt hétfőn se találkozunk? Nem, nem, nem, mert én külföldön leszek most. Egy, egy így, hát Péter, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy saj, nem, 11-ei nem várható. 11-e késő? Igen. És hol, hol, holnapi nap nem lehet? A holnapi nap, nap mag mag korai, az meg korai. Közül, az az meg az ko, az korai. Mondjuk 31-e, nem, nem, nem, nem. nem. Oké, okay, Péter, megpróbáltuk, meg nem, visszatérni biztos, hogy nem. Az a kérdésem, köszönöm szépen, hogy bárki önök közül e, hajlandó-e arra, amire én egyébként Horváth Pétert kértem,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 Elküldöm azt, ami rám tartozik, van-e olyan, aki hajlandó a kejfejacsi követeként eljárni, mert hogy én személyesen nem megyek oda, az tuti. 061 489 0999 és 6771161 Ha kérdeznek, válaszolok. Ha jelentkező, akkor érdemben foglalkozom vele. 06189 és 03677. -06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 Álszemérmesek vagy? 0614890999 és nulla 06 a engem nagyon fogok az, el az előző előtti hallgató. Melyik a fontosabb? Karácsony Gergely hogy vagy ez a két nem polgármesteré? Ez az én a te életedben. A hallgatók életében. Én egy kalabban kezelem a három. Oké. Okay. Tényleg egy kalabban kezelem. Tehát hogy mondjam, e, itt, itt e, ez ugyanaz a történet?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 akkor örömmel állok a rendelkezésére, miközben őszintén sajnálom az apropót. 061 489 és egy 06 Most én vagyok a saját magam 444. húja. Ezt a kérdést többet nem teszem föl.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 Még 14 percen keresztül, nagyjából 14 percen keresztül várom az Önök reflexióit, vagy jelentkezését. Egyébként, ha valaki e-mailben jelentkezik, mert nem akar betelefonálni, ám legyen, de akkor a telefonszámát is tűntesse föl, dörö.fialajanos.gkukac.gmail.com. Nekem ez fontos. Jó reggőt! Jó reggelt, fialó Én semmit nem. Én annyit csinálnék, hogy elküldeném a teljesítési igazolásokat és a számlát postán. De teljesítési igazolást de... ők állítják ki, nem én. Akkor mindegy, akkor a, a számlát biztos elküldeném, de személyesen se vinném be, szerintem nincs arra szükség. És hogyha. És mit csinálok a szerződésemre? Hát az megvárja, amíg lejár decemberben, ugye? De de annak, igen, tehát annak szerződ... akkor.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 De az ember miért ad fel egy olyan szerződést, amiben egyébként a teljesítésének nem tud eleget tenni, miközben ő teljesíteni? egy hát, hát, teljesíteni vagyok. egyébként úgy, hogy elköszön, hiszen én nyilvánvalóvá tettem, hogy ezekre az önkormányzatokkal nem óhajtom a további együttműködést. Tehát ez aztán végképpen furcsává tesz, hogy miért tartom akkor föl. Mondjam fel. Nagyon... igen? Nem kell fölmondani, hát hagyni kell lejárni, és ennyi, nagyon sok ilyen eset van más területeken is. Azt nem tudom, köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a maga dolga! Köszönöm szépen! Ha valakitől tanácsot és javaslatot kérek, akkor ha arra emlékeztet, hogy ez az én dolgom, azzal nem visz előbbre, de tök jó telefonat! 061 és 06 Mondják el az őszintét, nem kell, hogy kezsűs kézzel velem. Nem tudom, hogy a tapintatot, a gátlásosságot, az érdektelenséget hogy mit érjek tetten abban, amikor valamiről, amiről azt mondom, hogy nekem fontos, és egészen kivételesen kikérem az Önök véleményét, sőt, vakre, akitől konkrét segítséget is várok, mint hogy annak idején kirándulást szerveztem az ORTT panasz ez nem ugyanolyan, de kicsit hasonló, ilyen érdektelenséget mutatnak. Tudomású veszem, nem is kárhoztatom Önöket ezért. 11 percük van arra, hogy Valamit mutassanak abból, hogy élnek. Jó Gyóreget! Jó Én úgy gondolom, hogy ha szerződés érvényben van, akkor nem sms küldenék, hanem e hogy legyen nyoma. És azokban az időpontokban, amik ezeknek az uraknak, hölgyeknek föl van tartva, ezt a rádióban közölném előre. De megtörtént. ugye... ezek, ezek megtörténtek. Én pedig Déli Tibornak akkor nem tudom. Akkor mert kell számlázni. Nincs, nincs le kell számlázni. És mi legyen Tehát a, szerző... a szerződéssel? Szerződés. És mi legyen a szerződés? A szerződés az, az lejár akkor, amikor lejár. Amit az elmondottad egy kicsit érzelmi és meg szakmai kérdés is, hogy nem kíván velük dolgozni, de a szerződés érvényben van. És ön ér... akar dolgozni, és az ön munkáját nem tették lehetsző és akkor mit csináljak akkor, hogyha eljön az 50edik nap, mert én nem szeretnék áfát fizetni azután, ami nem folyik be? Hát én úgy gondolom, hogy azért talán a hallgatók között van egy olyan ügyvéd, amelyik önmel... Ügyvédem, reál, köszönöm, köszönöm szépen, dolga. van, ez nem ügyvéd nem. kérdés. Köszönöm nem, szépen. Ezt lehet tük, Oké, rendben a felszámolást fog indítani Újpest és a 18. kerület ellen de kétségtelen tény, hogy kértem önöket, hogy mondják el a véleményüket. Tehát nincs letorkolva. Györgyavics Benedek elvállalta a holnap 9 óra helyett a 8 órát. Tehát lesz holnap Városliget. Lesz Városliget, lesz két farkuk kutyapárt, lesz Újpest, és lesz baranyi kristina. Jó reggelt kívánok! J -j, jó reggelt, kívánok!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 hogy lehetővé tette volna, hogy én adásban el megkérdezem tőle, hogy mi a baj, a különös tekintettel arra, hogy még a műsort is elkérte, és akkor se jelezte, hogy nem lesz többet itt. Hát minden esetre ne magát. Az, az, az, az nem fog meg. Ilyenek, hát, ilyenek, ilyenek vagyunk. Hát te... ilyenek vagyunk, ne haragudjan. A Hompola de nem ilyen. És Barayni Krisztina se ilyen. Azzal együtt, hogy az együttműködésnek végét vettek, de Baranyi Krisztina se ilyen. River, we'll Rendben van, végigmegy. Jó reggelt! Jó reggelt, cia! Vereski csapa! Cia! Uh, hát ez így benne, nekem az jutott eszembe, hogy hát figyelj, ezt neked kell elintézni, hogyha nem jelentkeznek arra a megkeresésedre, akkor akkor hát akkor van nyoma, hogy akartál teljesíteni, és a számlára azt kell ráírni, hogy pénzügyi teljesítés után fizetsz áfát. magyarul, hogyha nem fizetsz de ki, akkor nem, vagy köteles. De ilyen. van, hát hogy ne lenne, a én könyv lenne a könyvelő szerint nincs. Jó reggel Jó reggel Sándor Flori vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy viselkedne a Profi Fia János ebben az ügyben. Ezt remítem a kérdést. Hát, hogyha levonjuk a, a mai hangulatát vagy ne, kell kiállapodtát... ne, ne, nem lehet le a Ha levonjuk a mai hangulatomat, akkor nem vagyok.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 vagy pedig uh, nem, nem, nem számláz ki semmit, ezáltal semmilyen álfa fizetési kötelezettség nem keletkezik, a szerződés pedig lejár. És mi van az októberrel? <gül> az októbert azt én kiszámláznám, mert ott meg volt a szándék, hogy, hogy teljesítés történjen, azt én az én véleményem szerint az még a vállalható a kategórián belül. <gül> Köszönöm szépen! Holnap Baranyi Krisztina, Gyorgyevics, Benedek, Mura Emese és Kovács Gergely. November 4-én hétfőn nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Este fél nyolc a belépés díjtalam. A rény pedig kívánság alapján végig megy. There you good. Amikor még rendben mentek a dolgok, akkor hogyan a számlázott? Minden... Nem, nem, mindig együtt ebédeltem. Tehát ezek voltak a havi találkozók. Minden polgármesterrel találkoztam. Jó. Jó, én azt értem, de hogy történt, hogy maga elküldött egy... Nem, összesítése... odaadtam a számlámat az, az ebéd közben. Jó, az... Ez... Ha fejezem a mondatot. Tehát mi volt a teljesítési igazolásnak a feltétele? Maga hát az, hogy megvoltak meg a riportok. Hogy maga csinált egy összesítés, egy... Nem, a... nem. A zuglónak nekem kellett csinálnom, a másik két önkormányzat pedig kiállított egy ilyet. Jó. Amit én helyben aláírtam. Illetve a 18. kerületben így volt, Újpesten másképp.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 még egy könyvet is írtam, nem a reklámhelyem, mert már senkit se érdekel, mert régen volt, amelynek az volt a címe, hogy Putyin Oroszországa kézű Na most ebben leírtam Putyin Oroszországát, amely hát egy eléggé sajátos világ, eléggé sajátos történelmi helyzetből alakult ki, végül is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 de én nem hinném, hogy ez bárhol erősítené az ő pozícióját. És miért jön Ennyi. ide? Azért, mert meghívják? Hát ö, minden évben jön most már, tehát ez egy vagy hagyomány. Én ezt értem, csak azt kérdezem tőle, Igen. hogy ez e hogy, hogy egyébként az ő naptárjában erre hely van. Nézd, ő neki ez egy nettó nyeresség. Hát annyit belefér egy nap, ő eljön, semmibe nem kerül,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 És euh, tulajdonképpen itt, itt is hatás lehet gyakorolni. Az más kérdés, hogy, hogy azért hosszú távon, szóval itt mindig a rövid és a hosszú távú dolgok keverednek, és, és néha jellentmondáslanak egymással, hogy hosszú távon megéri Oroszországnak, mert hogyha most nagyon-nagyon föl magasra emelkedünk, tehát nagyon-nagyon nagy történelmi és geográfiai tárgyat, táblatokból nézzük, akkor Oroszország lényegében utóvédharcokat fog.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 rengeteg gondjuk van részint a muzulmán, illetve hát Mohamedán szélsőségekkel, amelyek, amelyek, amelyek tényleg tehát a vahabita szélsőségekkel. Részint a saját ö, barátaikkal, akik ezekkel szemben a szélsőségekkel harcolnak, a saját satrapáikkal. Azért akinek kadirova támaszak ö, Csecsenföldön, azért az nem aludhat olyan nagyon ö, nyugodtan minden éjszaka. Szóval én úgy érzem, hogy, hogy az oroszok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 ez egy súlyos szóképzavar, akkor állandóan partiban van. De ez lehetséges összefüggésben van a méretével, meg, meg, meg azzal. De amit... nem, egyszer már, ki, egyszer már kiszorult. Tehát most akkor vegyük Szíriát. Ö, egyszer már kiszorult onnan. Tehát, illetve maradt egy, egy, egy az az egyed darab támadpontja. Ö, most, most lehet, hogy több van, most, most nagyobb, most rászorult. én hatassuk magunkat. Ha Netán-Szíria stabilizálódik, ha Assad stabilizálódik, akkor az első, akit kiraknak, az az oroszok lesznek. Hát ez nyilvánvaló. És hát ne felejtsük, hogy, hogy Irán is egy ilyen kétélű fegyver. Irán jól jön nekik ott a térségbe, annyiba, hogy gyengíti az amerikaiak befolyását. De hát azért Irán nem egy olyan szövetséges, aki... aki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 függésbe került az oroszoktól, mert, mert belemászott egy olyan rá, játszmába, ahol az oroszoknak is vannak adóik. De hát sehol sincs megírva, hogy Erdogánnak közép vagy nagyhatalmat kell játszani Szíriába. De permanensen belelátsz ezekbe a kártyákba valamelyest? Nem, dehogy látok bele, én olvasom a, a vilánsajdott, se, semmi külön túl információm nincs. Hát nem, csak ezekben. összerakom a, a dolgokat, így van. Legfőjebb annyi előnyöm van, hogy öreg vagyok,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 Különösen tűringjában nyugodtan nevezhetünk neonáciának, tehát ugye az se egy egységes képződmény, de a, a, a türingiai szárnya, a türingiai vezetése az, az netto neonáciát nyugodtan állíthatjuk. Tehát, és nyilvánvalóan ezért regál és reményem szerint koalícióképpen, csak az a baj, hogy eddig mindig az történt, hogy a szociáldemokraták gyengültek, de a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 azért a keresztény demokrácia, meg a néppártok még mindig hermetikusan zárnak a fasizták felé. Ez így marad? Ez még a csu is áll. Ez így marad? Igen. Ez így marad, mert hát jó, nem, nem minden elképzelhetően nem merek jósolni, de ha nem ezt teszik, akkor végük. Akkor végük, mert, mert, mert ebben mert ebbe jobb, a szélsőség mindig jobb. Tehát ha én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 061489 és 03677. 06 Együtt szeretném elmondani, hogy holnap fél nyolctól Baranyi Krisztina Ferencváros nyolctól tól Györgyevic Benedek, városlige ZRT, fél 9-től, Múra emese, Újpest, 9-től pedig Kovács Gergely, két farkú kutyapárt áll. Részint az én, részint az önök rendelkezésére, a Kovács Gergelyel készült interjú második felébe önök is beavatkozhatnak kérdéseikkel, hozzászólásaikkal, ha akarnak, de addig el kell, hogy jössünk, hiszen ma még szerda van és nem csütörtök. Szerda van, október 30-a, 9 óra múlott, 1 perccel 061 099 és hat 06 125 másodperc múlva pedig döröpont, fiala gmail.com, figyelek, ha lesz mire. Adam, te Egy kis nyugalom. Civil rádió. FM 98.